Чому б їй не зробитися згодом перекладачкою, не стати коло літератури, в які дівчина так пристрасно кохалась, читати завжди було їй за найбільшу втіху, і якраз читанню пристила вона тривільні години, що об'явилися в неї між махортрестом та приходом Юрія Славенка. Та й сама вона жила, як у романі. Щоправда, не всі її мрії здійснювалися так, як би вона хотіла. Були ухили, прогалявини, але чарівне слово знайдено, і реальний світ перетворився дівчині на дрімотливий океан, що млявими хвилями обопліскував фортецю її чуття, її затишний бідненьку кімнату. Одного дня, вернувшись після. Посади додому Марта побачила в кімнаті кошик червоних троянд, до смаку впоряджений і знову анонімний. Знову виходить невідомий лицар, якого вона геть і згадувати забула, про неї зовсім не забув. Це нахабство. Справді, їй тепер образним видався цей подарунок. Яка впертість? Ці букети треба до конча спинити. Але як? Кому сказати, що заходи його безлузді, марні? Кому порадити не втрачатись даремне? Першу миті їй хотілося викинути квіти. Але чим квіти винні? Та й були вони занадто гарні. І дівчина залишила їх, а Юрій розповіла всю історію цих таємничих вістунів. «Маю якогось упертого прихильника», – сказала вона. «Колись я називала його невідомим лицарем. Але ж невідомий лицар – це ти, і я вже не знаю, як його назвати». «Назви його невідомим дурним», – мовив сміючись Славенко. «І ти не дуже помилишся. Це певний якийсь похмурий і похондрик, що десь колись тебе побачив і зайнявся до тебе наземним коханням». Є дивні і смішні люди, що ховають під звичайнісіньким виглядом божевільну пристрасть, в якій і полягає все їхнє життя. Вмираючи, вони забирають з собою таємницю, про яку ніхто й не здогадується. В житті вони бувають скромні, слухняні, але якоїсь чудової ночі можуть зненацько зарізати всю свою родину, аби підпалити будинок. Судова медицина зібрала чимало таких фактів. «Бракувала ще, щоб цей невідомий дурень зарізав мене десь за рогом. Можливо, справа не стоїть так гостро», – відповів Славенко. Межі форми іпохондрії занадто різноманітні, але суть її завжди однакова. В людській психіці запановує єдина ідея чи єдине якесь чуття, абсолютно безглузди, якого індивід розумовими способами негоден здихатись. Це не є свідома настанована мету, як, наприклад, у науковій діяльності, а темний і немилосердний потяг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 Досі ще й разу вони з тої кімнати не виходили, обернувшись у пару самотників, у пару покірних в'язнів, що навіть спроби втікати не вчиняють. Їх стосунки зародилися ввечері і відтак обернулись у віддане служіння темряві та електриці. Сходитись у день було б їмні санітницею, не тому тільки, що в день зайняті були, а сама істота дня мала щось відразне, вороже їх побаченням. І може бути, коли б зустрілись випадком на вулиці, де б не горіли ліхтарі... То відчули велику ніяковість і навіть відчуженість. Марта просто побоювалася такої зустрічі, навіть десь там постановила відвернутися в такому разі, але побоювання їй були даремні, бо шляхи їх денної діяльності йшли різними ділянками міста. Отже, в неділю вранці, хоч і вільного дня, вони ніколи не бачились, немов застосовуючи в любовній справі обов'язкових годин спочинку. Марта використовувала цей ранок на хатні заходи щодо чистоти та до свого помешкання й одежі. Мила підлогу, генерально витирала порох з небагатьох меблів, проводила загальну ревізію, суконь, білизни, панчіг. Сьогодні обшивала мережевим нові хусточки, які мусила купити, бо старі вже всі перевелися. Покінчивши, взялась читати, маючи трохи згодом погуляти добре перед обідом. Раптом у кухні, де мирно варився обід кооператора і незмінна кава для фрау Гольц, щинився галас. У парадні двері через усю зиму забиті голосно постукано. Тетяна Нечипорівна схвилювалась. Ада почала скакати. Фрау Гольц кричала «Стучіть! Стучіть!». Нарешті сам Давид Семенович вийшов до кухні в шлейках із газетою в руці. Вирішили послати Аду, щоб сказала відвідувачі звернутися до «Чорного ходу». Тим часом пустились у здогади, що то за Єден. Фрау Гольц припускала, що це надійшов із Німеччини великий лист, але Ада за мить вернулась із криком: Етак Мартія, етак Мартя, отакої. В голову заявив кооператор. Вечора їй мало. От йому діло з лагідним докором промовила Тетяна Нечипорівна, і потім стало тихо. Відвідувач уступив до кухні. Почувши, що справа її обходить, Марта поклала книжку на стіл і підвелася. Але слова кооператора, оте вечора їй мало, сказане грубо, цинічно уїдливо її геть пересмикнули.